Kapitel 23 Hvis du skulle sette deg for å spise sammen med en konge, burde du tänke nøye over vad du har foran dig. og du må sette en kniv for strupen hvis du har et sjelens begjær. Begjær ikke hans velsmaken retter, for det er løgnens føde. Slit ikke for å vinne rikdom. Hold opp med å følge din egen forstand. Har du latt dine skotte bort på den, enda den ingenting er? for den gjør seg i visselige vinger som en ørns og flyr av sted mot himmelene. Spis ikke maten til den som har et gjerr i øye, og begjær ikke hans velsmakende retter. For som en som har gjort beregninger i sin sjel, slik er han. Spis og drikk, sier han til deg, men hans hjerte er ikke med deg. Din matbit som du har spist, den kommer du til å spy ut, og du vil ha spilt dine livslige ord. Tal ikke for tåpens ører, for han vil forrakte dine kloke ord. Flytt ikke grensen fra fordømstid, og gå ikke inn på farløse gutters mark, for deres gjenløser er sterk. Han selv skal føre deres sak mot dig. Bøy ditt hjerte til tukt, og ditt øre til kunnskapsord. Unnlat ikke å gi gutten tukt. Når du slår ham i kjeppen, skal han ikke dø. Med kjeppen bør du selv slå ham, så du kan utfri hans sjel fra skjeol. Min sønn, hvis ditt hjerte er blitt vist, skal også mitt hjerte glede sig. og mine nyre skal juble når dine leppe taler det som er rettskaffent. La ikke ditt hjerte, min sunne syndere, men frykt Jehova hele dagen, for da vil det være en framtid, og ditt håp vil ikke bli avskåret.» Du, min sønn, hør og bli vis, og led ditt hjerte fremover på veien. Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin, blant dem som frotser i kjøtt. For drankeren og frotseren blir fattig, og døsighet klær enn i fyller. Hør på din far, som var årsak til at du ble født, og forakt ikke din mor bare fordi hun har blitt gammel og selgen ikke, visdom og tykt og forstand. Den rettferdiges far skal virkelig glede sig, den som blir far til en som er vi skal også fryde seg over ham. Din far og din mor skal fryde sig og hun som fødte dig skal glede sig. Min sønn, gi mig ditt hjerte, og dine må måtte de finne behag i mine veier. For en prostituert er en dyp grav, og en fremmed kvinne er en trang brønn. Ja, akkurat som en røver ligger hun på lur, og bland menneskene øker hun foredernes antal. Vem har ved? Vem har ubehag? Vem har stridigheter? Vem har bekymring? Vem har sår uten grunn? Vem har sløve øyne? De som drøyer lenge ved vin, de som kommer for å prøve blandet vin, «Se på vin når den viser sin røde farge, når den funkler i begre, når den renner så lett. Det sløt biter som en slange, og den utskiller gift som en hogorm. Dine øyne ser underlige ting, og ditt hjerte taler fordervede ting, og du kommer visslig til å bli like en som ligger i havets hjerte, ja, like en som ligger i toppen av en mast. De har slått mig, men jeg ble syk.» Jeg banket mig, men jeg visste det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg skal få tak i enda mer av den.